Kilencedik fejezet A gorombaság haladóknak óra félbeszakad A várakozás és készülődés izgalmas időszaka körülbelül két hét múlva ért véget. Hegyesen köpő bélhangos éppen a gorombaság haladóknak óra felénél tartott a nagy csarnokban. Takonypóc kint állt az egész osztály előtt, és gorombaság csatát vívott ifjabb fafejjel. Ifjabb fafej szenvedett. Ő alapvetően jó természetű fiú volt, a gorombaság nem tartozott az erősségeik közé. Te! mondta ifjabb fafej, és igyekezett megvető hangot megütni. Egy nagy kövér, úgy értem, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kövér, szájhős vagy, a nagymamát pedig egy... a nagymamát pedig egy... A nagymamát pedig egy e, e, nagyon gonosz asszonyság. Ó, tor szerelmére, hívjabb fafej! Fakat ki bélhangos, és dühében a szakállát tépkedte. Ez egy egyszerű feladat, nem futjad többre ennél. Takonypóc nagymamája egy sárga hasú, ráncos vén asztriga. Takonypóc nagymamája, egy ugató, balond, ha hogy, hogy micsoda? Üvöltötte Takonypóc, aki annyira ráhangolta magát az órára, hogy nem is érdekeltebb, kisértegette. Nem, nem Takonypóc, csitította a bélhangos. Jogalom, nem komolyan mondom, csak meg akartam mutatni fafejnek. Hogy, hogy valami szokatlanul garombas értést kell kitalálnia, azt kell a képet bevágnia. Mutasd meg, hogy kell ezt csinálni, takonypóc! – Örömmel! – vigyorgott takonypóc. hajolt az orra majdnem összeért fafejével. A nyomaték kedvéért megragadta fafejnyakát. Gonosz kis szemét résnyire húzta, orcimpája remegett felindultságában. Te, mondta mi megvetéssel. Egyáva, anyámasszony katonája, a hal vagy. Zseniális takonypóc, zseniális, hú, hú, ujjongott bélhangos a szíved egy medúzáé, az agyad egy planktoné, a lehelleted egy hordonyi makrila fejé. Ó, bravo, bravo, lelkendezett bélhangos. Te leszel az osztály első, ha így haladsz, takonypóc, hamarosan kalóz lesz belőled, amit a többiekről viszont nem mondhatok el. Satöbbi, satöbbi, satöbbi. Ablacs az égre emelte a szemét, majd szórakozottan firkálni kezdett a sértés vizetébe. Termetes plépofa váratlan megjelenése zavarta meg, mögötte pedig Alvén a szegény, de becsületes földműves nyomult be, elbűvölően mosolyogva. – Ó, elnézést kérek, hogy megzavarom az órát, billangos! <gül> – mennydörögte plépofa. – Semmi gond! – Mondta a bélhangos. De jó hírt hoztam! Indulhatunk a dicsőség útra, a koponyák szigetére! Néhány pillanatra csend állt be. Halvér, falfehérri sápadt, és halkan felnyögött. Aztán mindenki más újjongani kezdett, hablat jelentkezett. Mi lesz a koponyákkal? kérdezte. – Ó, örülök, hogy megkérdezted, – felelte a termetes plépofa lelkesen. – Mint mindannyian tudjuk, – paskolta meg hablagy fejét szeretetteljesen. – A koponyák rémisztően vadlények. – Legvadabb álmainkat is felülmúlják, – motyogta a hablagy. – De! – menny dörögte plépofa, – nem csak repülni nem tudnak, de még vakok is. Valójában szinte kizárólag a szaglásukra hagyatkoznak. Tehát Alvin elmélete szerint, ha alaposan megfürdünk, mielőtt elindulnánk, tudom, ez szokatlan, de a kincsekért szenvedni kell, akkor elvileg nem eshet bajunk. Most halvér jelentkezett. Elmélető elvileg, tehát azt akarod mondani, hogy Alvin igazából nem tudja... Tehát elképzelhető, hogy háton fekve fogjuk találni magunkat, és, és vérengző hüllők fognak falatozni belőlünk? Plépofa bólintott. És ebben az esetben bebocsátást gyertek a Valhallába, mint a törzs hősei. Valhalla a halottak csarnoka. És most kijelentem, mondta Plépofa ünnepélyesen. – Hogy aki életét veszti a küldetés során, azt postumus megkapja a feketes is a kitüntetést! Uh, – Hurrá, uh, hurrá! – dünnyögte hablaty. – Enyészet vagy dicsőség! – ordított a termetes plépofa, és bemutatta a bonyolult huligán üdvözlést, amely abból áll, hogy az ember elhúzza a kezét a saját torka előtt, mintha el akarná vágni és recsent egyet a nadrágjába, mintha el akarna szállni. – Enyészet vagy dicsőség! – ordított a bőszen hegyesen köpő bélhangos, és a kalóz közül tizenegy. – Enyészet vagy dicsőség! – ordították újra, és szintén bemutatták az üdvözlést. – Jaj, ne, már megint! – nyögött fel hablat és halvér. Lépófa és Alvin terve tényleg ilyen egyszerű volt. A huligánoknak és a sárkányoknak alaposan meg kellett mosakodniuk. Másnap a nagycsarnokba kellett jelentkezniük, ahol Alvin elvégezte rajtuk a szagvizsgálatot, ami abból állt, hogy Alvin, aki jó az ilyesmiben, orrával megvizsgálta, hogy érzi-e a szagukat, majd a csapat elindulhat az útjára. Hablagy összeszedte minden bátorságát, hogy beszéljen az apjával, ami soha nem egyszerű. – Apám! – mondta hablagy plépofának, miután magát és fogatlant is alaposan lecsutakolta. – Hm? – felelte plépofa szórakozottan. Éppen a saját sárkányát gőte bűzt szárítgatta a kandalló előtt. Gőte bűz egy pattanásos, nyálkásbőrű, zöld gronkel volt, termete akkora, mint egy kise oroszlán. Utálta a vizet. Plépofa 40 percig kergette, mire végre bele tudta dugni a fürdőkádba. Gőte bűz most dühötten támadt plépofára, balkarját hatalmas fogai közé fogta, Plépofa vidáman felnevetett, és a kefével pajkosan rácsapott gőtebűz orrára. <gül> – Ó, oh, <gül> ugyanúgyan gőtebűz! <gül> – korholta a sárkányt. – Ne el egy már! – Attól tartok – folytatta a hogy rossz feladatot tűztünk ki magunk elé. Szerinted tényleg kell nekünk az a kincs? Boldogan és békésen éldegélünk, a sok pénz nélkül is. Plépufa kedvesen összeborzolt a haját. Hát nem érted, mondta izgatottan. Te leszel az, aki megtalálja a kincset, hiszen az áll a rébuszban, hogy csak az igazi örökös találhatja meg. Régóta gyanítom, hogy nagy ülep és takonypócs szemet a trónodra. – De amint megtalálod a kincset, örökre befoghatják majd a szájukat. Én ezt nem csak az aranyért és a dicsőségért csinálom, <gül> hanem érted is, bár be kell vallanom, hogy régen vágyom egy szép fülbe valóra. – Mi lesz, ha nem én találom meg a kincset? – kérdezte Hablaty. De Plépofa rá sem hederített, már el is robogott készülődni. Ó, anyám, sóhajtott a hablat.